Átvesszük az ügyet, és hozzálátunk a kármentéshez. Kezdődik az Önkényes Mérvadó itt, a 90.9 Jazzszín. Szervusztok ez az Önkényes Mérvadó a stúdióban Horváth Oskárral, Puzsér Roberttel és vendégünkkel, Nyári Gáborral. Akivel, akivel közösen értelmetlenségekről fogunk beszélni, és SMS-eket is kérünk tőletek, hogy mire. Hát például az olyan esetekre, az olyan közértelmetlenségekre, mint például a tévében reklámozott tévé. Amikor a tévé gyönyörű képét, meg csodás felbontását akarják reklámozni neked a tévében, kvázi a saját tévéden nézed azt, hogy milyen jó az a tévé, amit vegyél meg a saját tévéd helyett. De ha egyszer a saját tévéden nézed, aminek olyan a képe, amilyen, hogy tudnák megmutatni neked, hogy mennyivel jobb lesz a képe a következő tévédnek, amit most ezen a tévén nézel. És mégis felki de jó, a precízió, 2000 ugye? Há, hát de azért, mert azért, mert, mert bedőlsz ennek a parasztvakításnak, tehát hogy ott ők azt csillogtatják, meg a hát Ha, ha bevakulsz tőle, nyilván. Csillogtatják, villogtatják, ott, szerinted csillámoztatják. Szerinted a hibája, vagy pedig a műfaj szerencsétlenségéből adódik? Tehát mi egyebet tehetnénk? Termékbemutató a közeli áruház csomópontjában a mozgó lépcső mit? mit tehetnénk? Muszáj itt a piros, hol a játszani az aluljáróban. Mit tehetnénk? Hát most itt ez a ez kinek, kinek a hibája vajon? A szélhámosé, aki szélhámoskodik? Vagy ezé a csúnya, gonosz, rossz világé, ami nem adott neki más lehetőséget, mint az itt a piros, hol a pirosat? Vagy az aluljáróé, amely befogadta őt csalni, szélhámoskodni, más embereket átverni? Hát, bonyolult kérdések ezek. <síthat> a, volt egy olyan, hogy megállított egy rendőr, hogy miért állok Elakadási jelzővel. Mi a baja a kocsinak? És mondtam neki, hogy hát igazából az autónak azon kívül nincs baja, hogy nem tudom kikapcsolni az elakadási jelzőt, az romlott el. De milyen szerencse, hogy akkor romlott el, amikor be volt kapcsolva, mert így legalább mutatja, hogy rossz, és amint megjavítják, ki fogom tudni kapcsolni, és tök jó, hogy akkor... Az elakadási jelzőt, ez nem egy ilyen Háromszög, ami Az az, a logo, az autóművődés. A, a, logo. Tudok, ja, a logo? Igen, és, Aha, és azt az, meg az akkor tudom majd kikapcsolni, a ha megjavították. És milyen jó, hogy akkor tudom kikapcsolni, hiszen már nem rossz. De addig mutatom, hogy rossz azzal, hogy mutatom, hogy jó na Értel? Ilyen értelmetlenségeket keresünk a 0630-2019-09-es esetben. Hány volt akkor? Nagyon-nagyon együtt a szíve az életemmel. Volt egy dömmenevű srác. Hát meg meg, meg a, a korszellemmel, csak ez nekem tetszik. Kor hogy... szellemmel. Pont akkor omlik el valami, amikor jó. Ez a Döme nevű strács, ez mit tudom én, 20 évvel idősebb nálam, vagy 25-tel, és ő ilyen performance művészé alakult az elmúlt 30 évben, mióta nem láttam, és egyszer csak a rádióban hallom a tiloson beszélni, hogy, hogy ő most mivel foglalkozik, és a következő performance -a van, számlát ad és az kerül a számlára, hogy számlát adtam, és ez a performance. De ez itt, itt, itt ugye elvileg nem történik semminek a teljesítése, és az a kérdés, hogy ez vajon valóban performance az az előadó művészet, vagy nem, mert maga a számla az egy produktum, tehát akkor képzőművészet. A mi a számladásnak van teáorszáma? Nyilvánvalóan nincs. Akkor ez csak előadó művészet. Na, tehát. biztos, hogy művészeti teáorszám kerül rám, hogy már nem kell ráírni azt se. Vagy a szám sincs már egyébként. Ez igen, a igen, ilyen... igen, igen, igen vicces értelmetlenségeket vagy idegesítő szélhámosságokat keresünk, olyat, mint például a béres csepp. Ugye, mire jó a béres csepp? Hát nem tudjuk, mire jó, leginkább semmire se jó. Legalábbis nekem határozott meggyőződésem, hogy semmire a világon. Ugye a béres az az, a béres az az, amit, hogyha megkapsz, akkor azzal te és a béres ígérete, hogy nem leszel beteg a télen. Becsöpögteted a béres cseppet, és ha beteg leszel a télen, a béres csepphez, és bekopogtatsz, és azt mondod, hogy hát én csöpögtettem egész évben a béres cseppet, azt mondták, hogy nem leszek beteg, most meg itt vagyok, és beteg vagyok. De csak azt mondja neked a béres, hogy... Hát képzelj el, hogy ha nem csöpögteti a béres cseppet, már meg is halt volna, az életét köszönheti a béres cseppnek, és ide jön reklamálni. Tehát arról van szó, hogy ha, ha csöpögteted a béres cseppet, akkor a béres csepp az hat. Ez a mondás, ugye? Ez a mondás. De hát valójában soha nem fogod tudni ellenőrizni, hogy a béres csepp az hatott-e vagy sem, hiszen ha meghalsz, akkor hát már sokkal előbb meghaltál volna, ha nem csöpögtetsz, ha életben maradsz. De ez egyébként maga a rakományi ez, ez, ez egy ilyen ezoterikus tevékenység, egy ilyen mágikus mitológikus tevékenység, a világ jelenségeit így abszolutizálod. Megfigyeltet, hogy a kórházban csöpögtetnek, akkor attól valaki felgyógyul, akkor nyilván ezt tudod, nem látod meg az összefüggést a között, hogy a hatóanyag is van azokban a dolgokban, csak magát a tevékenységet veszed észre, és ez te magad is ülsz otthon, csöpögtetsz, és azt gondolod, hogy ugyanazt a hatást váltott ki a csöpögtetéssel és magával a rituáléval, mm -hmm. ahogy egyébként ezt az ősember is tette, akkor, amikor felrajzolt az állatokat a falra, és ugye nem tudom, a lányjaival döfkötte, vagy ahogy ez legalább és a tudósok elképzelik, hogy ez így történhetett, és hogy, hogy ezt a tevékenységet uh, hivatott, uh, ennek a tevékenységnek hivatott formát adni a bérescsepp. Uh -huh. Amennyiben igazad van, Robert. Uh -huh. Uh -huh. Szóval, hogy... hogy... Én, én, én nem szeretem azokat a gyógyszereket És a béres is ilyen Ami mindenre jó Mert meggyőződésem, hogy ami mindenre jó Az nem jó semmire És amit úgy adnak el neked, hogy élet-erő egészség Azzal kapcsolatban biztos lehetsz, hogy az Immunerősítés ja, ja, ja, persze. Azt írja a hallgató Egyszer láttam egy kiírást Cicát örökbe fogadnék És ugyanitt hurka kapható Na vajon miből van a hurka? A kettő-három napja beszéltem egy, egy, egy ismerősömmel, Követke, ennyi volt a beszélgetés, hogy kínai ételekről beszéltünk, és azt mondta, hogy amikor a Nébi ráment a kutyahús tiltására, akkor eltűnt a plázákból az a nagyon finom, sötétebb marhahús, amit ő úgy szeretett, és honnan lehetne beszerezni. Hát ez nyilván ugyanilyen urban legend, mint, a, mint a, az, az a nagyon régi felvetés, hogy miért nincsenek kínai temetések, illetve idős kínaiak Magyarországon. Aha, igen, e, személy igaz. Igen, igen számtalan e, szor megfejtették már valójában, hogy miért, meg hogy relatíve miért fiatal az itt élő ázsiai populáció, és hogy miért nincsenek öregek, meg hogy ugye az öregek vannak, csak ugye ott maradtak Kínában, miért hozná át bárki Magyarországra a 70 éves nagypapáját, de ettől függetlenül ezzel a legendával előbb-utóbb mindenki találkozik. Uh -huh. Uh -huh. Azt Tud? írja a hallgató. Ilyen az, amikor rá van írva az acskóra, hogy Rizottó rizs, rizs, olaszul, risotto írja Tamás. békön salonna, ugyanilyen. Jó, ezek, ugye? igen, ezek Jó, Van egy ilyen műfaj, a rá, rádióban hirdetett uh, uh, mozitvéler. Uh, és ez gyakori, ezzel sokszor találkozni a rádiókban. Az egy, a a, world. Igen, talán minden idők ja. legszerencsétlenebb műfaja. Aha, de nem érdekes, hogy miért beszélünk szerencsére. Ja, valaki, valaki földobott egy, földobott egy pénzt, hogy ha fej lesz, akkor létrehozom ezt a műfajt, ha írás akkor nem hozom létre. Arról van szó, hogy ez a műfaj egy elhibázott műfaj, és azért hívjuk így, hogy a legszerencsétlenebb műfaja. Itt ráhivatkozunk a szerencsére, aminek semmi szerepe nem volt, mert már ebben a nyelvben már beágyazva a nyelvi struktúrába, amelyet használsz, már benne van a felelősség áthárítás. Tehát, hogy arról van szó, hogy itt, itt, itt senki se hívja. Bázott, ez egy szerencsétlen műfaj. Nem szerencsétlen, semmi szerepe nem, nem hülyes, volt a voltak egy, hülye, egy hülyeség ez a műfaj, Jó. és felelősége is hogy a, hogy a, hogy a műfaj uh, uh, életben tartó alkalmazottak, uh, vagy mit tudom, a, a marketing gépezett részeinek van ebben, a, van ebben valamiféle morális felelősségük, hogy életben tartják ezt a reklámozási formát? De te meg azt gondolod, hogy ennek, ebben a szerencsének van szerepe? Én azt gondolom, hogy amikor az ember kap egy ilyen feladatot, akkor, akkor Kijelenthetik, hogy ez egy szerencsétlen. Na jó, de én azt a, de én gondolom, én hogy ne, az, de az azt gondolom, hogy ebben pont a felelősség van benne, nem szerencsétlen a feladat. Itt itt Lefejebb nem vagy a szerencsétlen, aki kapta ezt a felatot. Nem kap egy feladatot. mutasd be a jó, jó tévét a robsz rosszabb tévében. És akkor ugye úgy tudom bemutatni, hogy felsorolom a termékelőnyöket. Elmondom, hogy hol kapható, érted, olyan dolgokat mondok be, ami átmegy azon a csatornán. Ugyanígy a rádió az egy kétdimenziós valami, mondjuk a TVhez képest ami három. Ugyanígy nem tudom neked négydimenziósan bemutatni a bármit, mert neked az egész világérzékelésed háromdimenziós. Ezért el tudom magyarázni, de nem fogom neked egy papírlapra, ami már eleve két dimenzió, lerajzolni, hogy a három és a négy között mi a különbség. <gül> mert kettővel kevesebb dimenzió áll rendelkezésre a magyarázathoz. Ha ki lehet farolni a feladatból? Azt mondod, hogy ez, gyere, az activity belül ez nem rajzolós, hanem elmondós. Uh -huh. És akkor mondjuk ezeket a, a, ezek a, a, ezeket a rádiószpotokat nem a filmből kiemelt a, hangefektekkel kellene mondjuk a, a, a reklamírozni, hanem mondjuk elmesélni, hogy ezekben a pillanatokban Harrison Ford átment a képernyőn is fegyvert emelt jó, pár a beszédek. szörnyekre. Jó párbeszédek, ha vannak ilyenek a filmben, ha nincsenek, akkor mondja el a termék előnyöket tehát ki játszik benne, ki rendezte, ugyanattól a csapattól, mikortól látható, mennyibe kerül. Nem, nem ugyanezt teszik a, a tévében De ez benne van amúgy, a, a rosszabb televízióban jobb minőségű televíziót hirdető marketingesek, hogy elmondják, hogy nézzem most a televíziójára, de hogyha miénket nézhetne, és akkor itt vannak ezek az eltúlzott vizuális effektek, tudom, amikor ilyen halakúsznak ki a képernyőből meg, megeleveledik a mit tudom a csata, valóság helyett, hiszen egy világos, hogy a valóságot nem tudom megmutatni, mert az tévé elég béna. A is szereplői megtöltik a nappal idealt, ezek persze mind szerencsétlen gesztusok, de azért valahogy mégis Na, a Duna tévén volt, volt egy időben olyan műsor, ami hát így éjszaka ment, hogy, hogy fölraktak egy egy akváriumot, és abban ilyen halacskák úztak. De, de az akvárium az nem olyan volt, hogy akkora volt a képernyő, amekkora az akvárium, tehát nem faltól falig mutatta az akváriumot, hanem csak egy részét bekamerázták az akváriumnak. Így aztán bizonyos halak, az ő döntésüktől függően, bár ez nem az ő döntésük volt, néha szerepeltek a Duna tv néha nem. És akkor voltak olyanok, olyan családok, akik ténylegesen elkezdték úgy nézni a Duna TV-nek az akvárium műsorát, ami ennek az volt a címe, hogy műs Sorszünet. Tehát nem volt címe sem, ezt a műsort, mint egy szappanoperát, operát, vagy mint egy rielit. És beírtak. A halaknak, hogy neveket adtak a halaknak, és beírtak, beírtak a, a Duna tévébe, hogy Dezsőke, az a kis sárga hal azzal mi van, mert már egy hete nem látták, és az egész család kedvence. Tehát úgy nézték, mint Meg egy mi, valóság sót, vagy mint egy sorozat. volt, hogy mikor etetik őket, hogy az etet, és soha nem láttuk. Hát Ez ő... azért mert azért, mert csak éjszaka volt, mert csak éjszaka volt akarok. Hívak voltak, ilyen nem kérnek enni? Miért nem nézhetük meg az etetést? Azt miért maradt ki meg én, én azt nem értem, hogy miért nem mutatták a... meg az egész akváriumot. Tehát az lesz volna a normális, hogyha a tévé szélén a halnak meg kell fordulni. Na jó, De világ lett volna ami Ahol be van kamerázva a WC is. És hát meg egy olyan való világ volt, ahol a nappali be azt van kamerázva szem, a hátra személyt, fogyasztottad ezt a Így nincsen végtelen tenger érzését ha látod a szélét. Ennek szerintem egy. szerintem helyes a kompozíció, ahogy feltették. Képre. De kicsit olyan a Dezsőkét, aki a kis hal halacskát reklamálni, mint amikor az Izaurának a fölszabadítására gyűjtenek, meg az Esmeraldának a szemműtékjére műtenek, tehát, hogy vagy gyűjtenek, hogy valami valaki egy kicsit túl komolyan vette ezt a dolgot. Tehát, hogy történt egy média hazugság, amiről senki nem hitte, hogy ezt bárki elhiszi, és lettek, akik elhitték. Kaptunk üzenetet, azt írja a hallgató, hogy ilyen például az töltő akkumulátor, a ez powerbank. a powerbank, azaz, amikor az aksidat egy Axiról töltött fel, de a powerbanket is föltöltheted egy powerbankről, tehát az axi töltő, akkumulátortöltő, töltő. Ami valójában akkor ezek szerint egy fraktál. De az ez is egy, egy, de az egy akkumulátor. Akum, de bármelyik akkumulátor töltő, töltő töltőről töltheted az akkumulátortöltő töltőt. Tehát, hogy a powerbank tölti a powerbanket. Igen, igen. A ha... kérdés, hogy az a kérdés, hogy a telefonodról visszatöltheted az áramot a powerbankre? Nem, nem. nem, nem. Nem. Na de ha tetszőleg, hogy ha 5000-szer föltöltesz egy powerbankről egy másikat, és egy másikat, és egy másikat, a végén semmi értelme nem volt, viszont fogyasztasz energiát. Viszont teljesen jogos, mert ugye... Ez a hatás fog. Ugye, ugye a powerbankre, csak egy powerbank energiatartalmára, csak akkor van szükséged, ha a telefonodat akarod tölteni, tehát semmi értelme nincs telefonról powerbankre tölteni, de egyik telefonról a másik telefonra annak tölteni. Annak értelme. már lenne értelme. A véradásnak is van még értelme. Még se tették lehetővé. Uh -huh. Vérbank, És megfontolás állhat? nem gondolom, hogy elmögött én e, e, Valószínűleg az, hogy, gyár, hogy drágább megcsinálni egy olyan e, csatlakozót, ami kifele is táplál, plusz van hiba lehetőség, hogy a laptopodat túláramozza, vagy az USB-det e, tönkre teszi, vagy fordítva, és akkor meg a gyár, gyártóhoz viszik vissza tömegével a meg, telefonokat. Meg hát, hát kivenni a Powerbanket, hogyha egyikünk telefonjáról a másik. Nem, de ez a Powerbank közben független... egy viszonylag friss e, Igen, találmány. és nem ugyanaz a gyártó. már azért a, a telefonok a, már kb. 25 Él, ami mindenre jó. Ugye? Mint a véres csap. De hogy azt megíhatod, megeheted külsőleg, belsőleg, kifestvehetsz vele a tüdődben, de bármilyen felhasználási módja után egyel jobban leszel. Képzeld anélkül, milyen rosszul lettél volna. Azt mondja Ö, azt mondja a Facebookon Horváth Krisztián, hogy az jutott eszembe, mekkora szemétség, apró betűkkel hirdetni egy optikát, mert ugye jobbára az megy oda, aki rövidlátó, mint például jó magam. Ö, ugyanebben, a, ugyanebben a műfajban indul Manko István. Egyszer láttam egy lámpa termékkatalógust, amiben Brei írással is volt írva. Tehát ők, ők nyitottak arra, hogy mindenki elfogyaszthassa a termékeit. Ak ak ak akár, akár a lámpabolt. Hát igazából azért breírás szerintem olvas a gyengénlátó is, nem csak a vakok, nem? És akkor neki van értelme Igen. lámpát vásárolnia. Uh -huh. Valaki azt írja, hogy uh, amikor fejlívod a valamelyik telekommunikáció szolgáltatót, majd percegenek nyomkodod a telefonon nyomogomja a gépi hangutasítására, hogy bejelentse az otthoni internethibát, és minden másik mondott az a gépnek, hogy ha az interneten jelentenéd be a hibát, akkor sokkal gyorsabban tudnak kapcsolatod lépni a munkatársunkkal. De hát könyörgöm, rossz az internetem, azért jelentem be a hibát telefonon. <gül> Jó, hát igen, na ez a kemény. Tehát a, valahogy, valahogy még mindig nem sikerült ezt a kellő empátiával beleérezni a, a felhasználó problémájába, azt érzem. Olyan is van, hogy a, a DVD lemezeken, a gyári DVD lemezeken, vagy mondjuk az újság melléklet DVD lemezeken, amin, DVD amin van az elején reklám, ugye a forgalmazónak más filmjeiről, és reklámozza a Blu-ray-t, hogy az milyen jó a DVD-n. Érted? Ha. tehát hogy a, a 1080 Én... PhD t reklámozza neked az 576x720-as képen. Valamikor a 2000-es évek elején még, még forralma voltak azok, az egyébként gyári DVD-k, amiknek az elején volt egy ilyen rövid figyelmeztető filmanyag arról, hogy, hogy filmet másolni bűn ha még megpróbálták meg, Nem lopnál mégis. táskát. Ez az, igen, ezt, igen, a igen. dolgot megpróbálták valahogy egyen, vagy krimi, annyira kriminalizálni, hogy ez egyenértékű a, a tényleges rablással vagy táskalopással. Csak, tudod, az a különbség. És, na, én, én néztem olyan máshol DVD-t, aminek az elején ez ott volt. Uh -huh. a másolástól együttől ez az anyag is. Ezt Igen, csak tudod, az a különbség, ha én ellopok egy táskát, a táska nem csak nálam lesz, hanem annál, akitől elloptam, nem lesz. Na most, amikor én filmet töltök le, vagy bármilyen ilyen audiovizuális anyagot megosztanak velem, és én azt onnan, onnan letöltöm magamnak, akkor az úgy kerül hozzám, hogy ott marad, ahonnan letöltöttem. Tehát én azt nem ugyanúgy lopom el, mint ha táskát lopnék, vagy mintha autót lopnék, még ha nagyon erőlködnek is ezek a, ezek a DVD forgalmazók, hogy a üzleti érdekeiket valamiféle erkölcsi elv gúnyájába öltöztessék. De ott cinikus sms írókat vagy engem, de a, a, a, a, a filmalkotóknak, a szerzői jogainak a védelmét, az kigúnyolod. De nem ugyanaz. Csak lássuk, hogy nem ugyanaz. Nem, én nem, gunyolok, nem, nem a ki a szerzői jogokat. Én azt mondom, hogy a nemdobnált táskát, nem lopnál autót, valamint a letöltesz filmet, az nem ugyanaz a kategória, mert az egyiknél. a egy egyiknél... tárgyi eszközt eltulajdonítasz, azt után azonnal utána hiányzik. Pontosan, a másiknál meg elfogyasztod, mint amikor a fodrásznál a nőklapja ki van rakva, és három helyet négyen olvassák el. Pontosan. Bú. Na most ez azért egy lényeges különbség, de és ilyen szigetre. Nem? És itt valamit hazudtak, nem, <laughs> nem, nem Belogni a szigetre. Sziget. Ne, ott az, még az, vásárolsz is. Ezt akarom Viszont mondani, ö, hogy egyébként... Vagy egy blitzelni a buszon. A, a, Viszont növelled a kimenekítés sikerességét. Igen, a tehát egy marketing haszna van egyébként még a letöltésnek. Sőt, azért ezt már azóta számtalanszor kutatták mérték, és egyetértek tudták értek mutatni, hogy van. Mm -hmm. De hogy, hogy, meg hát nyilván it, ugyanúgy működik itt a kapudrog is. Vajon miért rakjuk fel a podcastot erről a műsorról másnap vagy két nap múlva? Mert szeretnénk a hallgatnák, hogy ha felfogjuk, hogy nem tudták elfogyasztani akkor, amikor volt. De azért mindenkit kapacitálunk rá, hogy az önkényes pérvadót 5 és 7 óra között fogyassza, mert azért táskát sem lopna, és, és gyereket ha, sem És ölne. ha kapacitálunk, azzal egyen is többen fogják olvasni, hogy mi azért kapacitálunk. Mi azért nem kapacitálunk, azzal elriasztunk hallgatókat? Tehát, vajon így működik ez a dolog? Megvan az az anatidéfóbia nevű fóbia, fóbialistáról, ami, ami szerint ez egy olyan attól való félelem, hogy valahol a világban téged néz egy kacsa. Egy emberek ettől félnek. De ez szerintem előbb volt, ez a, ez a, előbb volt a betegség, mint a, tehát előbb mint a volt kacsa? a betegség neve, mint maga a be tünet együttes, tehát mint maga a betegség. Tehát állítom, mert miért pont kacsa. Tehát, hogy erre kitaláltak egy latin kifejezést, hogy milyen fóbia, érted? Tehát hogy az, hogy egy kacsa figyel valahol, ez nem szóval, egy, egy betegség volt a kitalálták világon ezt egy... a hülyeséget, és lett hozzá egy beteg egy, egy szerencsétlen hasatelmű pszichotikus, nem tudom, skizofrén, akinek éppen mm -hmm. valamelyik rohamában ez volt az egyik. Lehet, de, de ez elég, nem elég, egy van, betegség ez egy schizofrániásnak a tünet, az egyik tünet. tünet volt egy állítás és épp épp a érvényel bír, mint az, hogy a, a szomszéd szobából a, a, a, valaki egy fekete ecsettel vékonyítja a falat, és úgy akar átörni hozzám, ezt mondta, hogy te hallottam egy skizofréniát. hülyeség, és hogyha béka néz, mert neked olyan skizofréniád van, hogy egy béka néz, arra most kitalálunk egy újabb fóbiát. Hülyeség. Aha. Valójában, mert nincsen ilyen fóbiát. Jó, jó, ez igaz, tehát Na. nyilván ez egy, ez egy vicces lista volt, jaj. Itt, jaj. nyilván mások nyomorán nevetünk, de ez, ez történik. Na de az a kacsa, az mindenkit figyel, hogy hallgatja a műsort. <gül> <gül> és, és azok, akik a podcastot hallgatják, azokat egy nagyobb szárnyas nézi. A, azt írja a hallgató, nagyon vicces. A Kaiser Szalámi Ferenc József képével és egy kokárdával. Hát olyan, Va mint a Rákóczi túrós. A Rákóczi Na úton. igen, olyan, mint a Rákóczi túrós. Amit maga a fejedelem kínál a Rákóczi úton, ugye? <gül> nem, nem <gül> olyan. Hát ezért ez, ez, ez a... Ez egy nagyon fontos gesztus, ugye, a Ferenc József és a kokárda. Ez egy nagyon fontos Aha. dolgok csúsznak egymásra. Ez olyan lenne, mint egy Jukasz és Kádár János. Aha. Vagy, vagy, a, inkább, vagy inkább gerűernő. E, ja. Nem, mint, mint, mint Kádár János. 18 éves a, lett a, a, a forradalom erre, erre ennek a 67-ben, úgyhogy a kiegyezés tiszteletére föltűzte magára ezt a kis Na ugyanilyen, na, ugyanilyen a hiteltörlesztő hitel. Tehát arról van szó, hogy el vagy adósodva segítünk egy kicsit jobban. Nem azzal segítenek, hogy kifizetik helyetted, érted? Mert te föl, az a te problémát. Világos, de az adóságrendező hitel az arról szól, hogy egy kicsit mélyebbre ásunk be. Elmondom mi történik, tényleg ez történik, mert ugye hosszabb, összevonják az 5 darab áruhiteledet, amire tartozol 3-5-6 évvel, azt csinálnak belőle 1-8 éveset, de nem havi 47 ezer a hanem 26, és akkor marad, nem tudom, valamire, amire kellett volna. Tehát, de te a végén többet fizetsz, viszont meg tudod célozni. Azt mondtad, hogy mondtad, tudom, hogy közgazdász vagy. Az, nem, az sok a... nem látszik rajtam. Ez igaz. Hogy, hogy olyan ilyen pénzügyi fraktálok miért nem jönnek létre. Ezzel már sokszor gondolkodtam, hogy, hogy nekem mondjuk van egy lakáshitelem, egy bankhitelem, mondjuk mit tudom, én 10 millió forintot vettem föl, és mondjuk 30 milliót kell több 20 év alatt visszafizetnem. Nagyjából egyébként ez szokott lenni a, uh -huh. a a, a visszafizetés és a, a, a felvett kölcsönaránya. Miért nem jön egy másik bank, aki azt mondja, hogy én nekem csak 25-t kell visszafizetnem? Ez Aztán jön, nem egy Mi bank, aki, aki a, azt mondja, hogy nekem már csak 20-at. És Mert Ez nem jó, nem jó buli, hát a másiktól meg kéne vegye a követelést, ami az ő számára nem, 30. Nem, nem, ő ad nekem tizet, és én visszafizetem a banknak a felvet kölcsönt a 10 milliót. Igen, érted? Ja, hogy a tőkét gyorsan, a és tökét, ő egy kisebb... Igen, k... De ilyen végül is ilyen van az adósság. De, de de nem tudom, hogy a végén már csak 10 millióra kell 1 millió kamatot fizetni. Ez az álmom. Mert bukni nem szeretne rajta senki, ugye? Ez alig nem tóna Érted? Tehát, Példája. hogy ez, ez, ez, ez megérné még annak is, aki a végén már csak félmilliót keres ezen az egész bizniszen. Ja, hogy a végtelenséges, a végén már csak húsz keres, de még akkor is megér? Így van. Hát ez szerintem a martingál módszer is valami ilyesmi, hogy a, a ruletten elvileg a förex 10 forintot. Ö, és ha ezt akkor meg de, kell de akkor duplázni. 20 utána már 40 És akkor ennek az elméletnek a basztaplomására építették be a zöld nullát a rendszerben. Igen. Igen, meg a két igen. zöld nullát, meg a igen. három zöld nullát. Igen, meg hát van az a pénz, amiért egy bank már nem hajol le, mert ott négy embernek két-két óráját rabolod, és az bizony, annak van egy minimum költsége, ami, ami, ami fölött nem éri meg beszálni. Azt írja a kedves hallgató őzepeti a kacsafóbiáról. Egy szociológiai kísérlet volt, amiben azt vizsgálták, hogy a neten mennyire gyorsan terjed igazságként egy kitalált dolog, egy netes mém, és hogy így lett a kacsafóbia, így született De ez csak az az a vagy volt ilyen, akartak. Volt egy ilyen lista. Hozzáírták az, az az és elterjedtek. Ja, valójában a, egy hülyeség. De vizsgálták közben a, a kacsa figyelte őket? A legjobb, amikor leüvegezik a Braille-írásos táblát, írja a hallgató. Tehát, hogy ez létezik ilyen, hogy, a, hogy, a, hogy ezt a brell írást amin, amin a vakok igen. tapogatózással olvasnak, ezt, le, ezt lefedik egy üvegylapra. Ja, ja, ja, értem. A hát, hogy múzeum ilyen, van, hogy ilyen, ilyen esztétikus. Ilyen ilyen létezik, e... ilyen létezik hogy, hogy, hogy láthatatlanná teszik a könyvet például. Na, a, a <síns> Tehát, erő... ez, ez történik. Erő, ez. Hogy, erről jut eszembe az az ember, és ilyen, nem minden nap találkozhatok, ha beteszitek a lábatokat egy plázába, hogy állsz a liftnél, megnyomod a parkoló felé vezető, lefele nyilat, hogy lefele szeretnél menni, és ez pirosan világít, hogy már megnyomtad. És odaáll melléd egy ilyen pulykanő, bérszámfe Halljal, és így még megnyomja kétszer, mert te nem tudsz elég jó gombot nyomni. Én megnyomos vagyok, én újra megnyomos vagyok. Én, én nagyon különösen e figyelek arra, hogy így a legalább öt méteres körzetemben ne csináljak valakiből hülyét, amíg nem tesz ilyen sportos lépéseket ebbe az irányba. Ez semmi nem szól. Én a, a, vagy te? Nem, hát az újra gombnyomó. én újra iklaszok. klasszikus Félsz, újra hogy gombnyomó vagyok, gombnyomó a e Nem, nem, ez egyszerűen arról szól, hogy alapvetően nem bizal a világrendjében, tudod, e hogy a a valamikor még a múltadban felhasadta a, a, a, a valóság szövete, és. és ez már örökre így van. Hiába látod a lámpát világítani, és hiába tudod, hogy az, hogy az ott álló ember valószínűleg megnyomhatta, csak akkor nyugszol meg, és a szorongás akkor Aha. múltódik valamelyest, ha te is megnyomtad. Ha a harmadikon laksz, akkor a lépcsőház lámpát háromszor megnyomod, mert hát ha, akkor tovább a relé. Ez nem szorongást ez, ez, ez fontos, ez egy szorongás tünet. 0630210909 ilyen értelmetlenségekről beszélgetünk, Szájatok be. Sziasztok!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 Dévényi Tibi bácsi ma nem rendel. Kaptunk üzeneteket, azt írja a kedves hallgató, vasúti átjáró előtti vascsőből készült labirintus, az megvan, amit kerülgetni a lassító amit mindenki kikerül, természetesen. Értem én, hogy mire jó, ne tudja átfutni a sineken, le kell, hogy lassíts. Világos, hogy arra való, de mivel, hogy ha előbb utóbb mindenki kitapossa, előbb-utóbb mindenki kitapossa az ösvényt mellett. Ez is lehet, hogy Urban Legend, de valaki magyarázta, hogy, hogy a Honfoglalás című filmben, amikor úgy vágnak, így gázolnak át valami óriási vizen, vagy pocsolyán, akkor így látszik, hogy, hogy három méterrel jobbra, amúgy simán elmertek volna mellette, és csak így nézett ez, ki. Ez valóban így volt. Uh -huh. Nyilván a legkevésbé járható helyen kellett átgázolni. Hát így nehéz. Ezt a hallgató. Így heroikus és drámai, és így lángoktól <gül> Azt írja a hallgató, a torrentek sokkal inkább látnak el közösségi funkciót, mint a legtöbb közösségi oldal, mert itt tényleg a közösség érdekei érvényesülnek, hogy megosztoznak 50-en egy fájlon, és senki sem sérül. A lopáshoz pedig semmi köze, írja a hallgató, és hát nem tudok vitatkozni. A lopás az lehet, hogy nincs, senki sem sérül. Ö, jó, nem lesz nagyobb a profit. nekünk sérül, az nekünk az undorító az, hogy felemeled a hangodat azért, hogy valakinek a Tagad a kárát. Tehát egy kultúráltan beszélgessünk róla, hogy például az az ember se vette volna meg, mert nincs rá pénze, így legalább a legendáját növeli annak a filmnek. Tehát ne haragudj, ha én vagyok a gyártó, az én érdekeimet nem sérti, hogyha valaki ingyen fogyasztja a termékemet. Ezért aztán hadd ne kelljen elképzelni, és azért elég sok kontent gyártok. De most a gyár... Elég sok kontent egy gyártók és hozok létre, és egyáltalán nem sérti az érdekeimet, hogyha valaki ingyen fogyasztja a termékemet. Ennek Más megfelelően. Ezen tudok beleempatizálni bele annak a gyártónak a lelkébe, akinek megsérti az érdekeit, ha valaki ingyen fogyasztja a de 57 Mert ugye millió dollár azt gondolod, hogy ez az főcél, azt hogy a. Könyvedről kiderült volna, hogy a, a szállítás ja. közben ja. hülyeséget beszélsz, a Bolsgárban. Mondja, azért, mert a te termékedet, a te egy, egyedül a te vagy még egy ember idejéből hozod létre. Ő meg. 250 ember dolgoztat három hónapig, 50 millió dollárt terköv, teljesen más És ez egy üzleti modell. Fektet bele ennyit, ja. mert pénzért fogja. A ah, világos világos, nem, hogy hogy már Nem hát arról van szó, hogy ő nem a kontentet akarja terjeszteni, ő pénzt akar belőle szerezni mindenáron. De, de nem igaz, hát van egy csomó átmenet. Hát a kontent létrejöttéhez, hogy épp úgy hozzatarzik a pénzszerzés, mint maga, a, a, mint a kreatív feladat maga. Hát a, a, Imádod a filmeket, filmes műsorokat gyárt az pontosan tudod, hogy Hollywood nem létezhetne pénz nélkül. És nem létezhetne profit, és nem létezhetne nyereség. Filmes nélkül. Műsor, meg film nélkül nem létezhetne. De igazad van abban, nem, abban nem, hogy a világs. te modelletben kifejezett nem. előny az ingyenes terjesztés. Nem, hát igen, nem, igaz, nem, de, nem, de nem, de nem, de nem de Robbi, hát ugye, egy ilyen akkor, helyzetben, egy ilyen helyzetben, ha amikor ha, amikor két gyerekkel én már vedettem, Robi, a, a zsidó szégyenet című könyvedet, könyvedet, könyvedet, ha. Robbi, ha a, című könyvedet a, a terjesztés pillanatában, mondjuk a a könyvedet szállított teherautót erre volta volna egy terrorista, majd a könyvedet ingyed értékestette volna, mit tudom én, valamelyik másik nem tudom, nem létezik könyvhálózatban. És egyetlen fillér haszon nélkül valaki meggazdagodott volna abból. Nem, vagy, zavart csak volna, nem, nem zavart volna egyáltalán. Nem volna Ha több emberhez jutott volna el a könyvem, mint így, még örültem is volna neki. Most kérted a véleményemet valamiről, felvetettél egy hipotetikus lehetőséget, amelyre én most válaszolok neked. Örültem volna neki, és, és, és, és megköszöntem volna azoknak, akik elrabolták a, a, a szállítmányt és a könyvemet, könyvemet, az én nekem juttatott egyetlen fillér ö, ö, profit nélkül tömegekhez eljuttatták volna. Arról van szó, hogy itt két érdek áll egymással szemben. Az egyik érdek, az egy kultúrától elzárt, a kultúrától erre kezdett fogyasztónak az érdeke, a másik pedig egy multinacionális cégnek az érdeke. És természetesen itt a gyarmatokon mindenki ilyenkor a multinacionális céggel empatizál. Hát nem, természetesen. Egy, egyáltalán a nem, nem, szívünk nem. Tudod, a, a, a, a profitjukért. Hát én veled empatizáltam volna ebben a helyzetben. Hogyha te akkor engem fejűsz azzal, hogy képzelt Gábor, nem tudok nem tudom, va vacsorát venni a családomnak, mert elrabolták a könyveimet, no. akkor én vele, veled éreztem volna. Ja, no, csak tudod, kétféle író van. Az egyik író azért írja a könyvet, hogy vacsorát tudjon adni a gyerekeinek. Na, azok a könyvek általában olyanok is. A másik író meg azért írja az nagyon, azt a könyvet. A másik író pedig, pedig azért írja azt a könyvet. A, fontosan a másik pedig azért írja azt a könyvet, mert belső drive -ja van, mert belülről feszíti valami, és le kell írnia. Az ilyen, az ilyen író annak körül, ha minél többen olvassák a könyvét. Na most a világirodalomnak, most a száz, a száz kereszt... legjobb könyvéből, száz író ezért írta a könyvet, és Foramira nulla nem. azért, most hogy kb. gyereket adjon a, kb. hogy a gyerekeinek vasorát adjon a szájába, le, az mondjuk A mit tudom, a legnagyobb, és mondjuk egyetlen európai érvényű proletár költőnek, és, és kommunista projektár költőjnek mondjuk a József Attila. Mert az a József vizet. Attila az azért írta azokat a verseket, olyanok azok a versek, meg pénzért írta őket a Jófattila. De hogy mondom, is hogy éppen ezzel... ellenkezőleg, éppen ellenkezőleg, azokat a verseket azért írta a József Attila, mert nagyon kemény belső készítése volt arra, hogy leírja azért írta le őket, hogy ne kelljen megőrülnie miattuk erről van szó. És a József Attilát aztán egyáltalán nem lehetett volna megijeszteni azzal, hogy valaki ingyen fogja olvasni a verseit és abból neki nem lesz pénze. Havi 200 so se Jaj, de könyörgöm, a József Attila rossz anyagi körülményeit ne játsszuk már ki a József Attila művészi autonómiája ellen, mert ezt csinálod. Nem, én azt mondom, hogy a József, hát dehogy a József Attila éjjel halt volna, ha egyébként nem dolgozott volna. Én mindezzel erről jaj. beszélek. Jaj, jaj, jaj. Hát a láj, Lájtos pénteken úgy néz ki, hogy egy agyvérzést tudtunk a Puzsérnak előidézni. Értelmetlen, de mégis szép példa a vakok intézetének színes üvegablakai, írja a kedves hallgató. Na jó, értjük, de ez az, az nem csak a szétszerzés De most hogy, attól, hogy a vakok intézetének az üvegablakai, azt azért nem csak vakok nézik, tehát ott azt a környéken, az, a, annak azért ott van egy vizuális hozzáadott értéke az adott régióhoz, nem? É, ugyanezt mondtam a lámpa, lámpakatalógusnál, nem csak az fér hozzá. Ö, a, aki néz, esetleg nem lenne értelme ennek a hozzáadott featurenek. Mi értelme van egy új áruház építésénél olyan indokolatlan helyre építeni a járdákat, hogy a végén egészen biztosan letapossák a füvet a logikus útvonalon. Nem lenne egyszerűbb várni pár hetet és odaépíteni, ahol hol ki járják? Pontosan ezt csinálják Japánban állítólag. Megvárják, hogy hol mennek haza az emberek, aztán oda raknak ilyen promenádot és a többit befűvesítik És hát. Nem kérkőzik le az egészet? Megvárja, úgyis úgy is nem tudom meddig áll a, a, a, a, a, mit tudom én, az ilyen építési fal, akkor már ezt kibírjuk tényleg, egy pár hónapig megnézzük, hogy hol járnak haza, aztán utána tényleg olyan kertet csinálunk belőle, ami nincs letaposva. Mit tudtok, kedves hallgatók, a rakományvallásról? Mert hogyha, hogyha tudtok róla, akkor a 0630 2010-es SMS, illetve WhatsApp számon megírhatjátok, ha pedig kevesebbet tudtok róla, akkor a következő blogban eloszlatjuk a tudatlanságotokat. Kiderült az üzenetekből, vagyis azok hiányából, hogy a hallgatóink mit sem tudnak a rakományvallás létezéséről, vagy miben létéről. Gábor, kérlek, ismertesd velük, hogy mi a rakományvallás. A rakományvallási eredeti nevén Kergókált, vagy rakománykultusz egy, egy ilyen, tulajdonképpen ilyen antropológiai jelenség, vagy hát ilyen kultúra jelenség. A második világháború követően született ez a szó. Az amerikai katonák a Csendes-óceánon vívott háborújuk során számtalan mikronéziai, meg polinéziai óceáni szigetet elfoglaltak, többek között vanuatu is. És ott azt figyelték meg az amerikaiak, illetve nem csak az amerikaiak, hanem a benszületek azt figyelték meg, hogy az amerikai katonák látszólag semmiféle hasznos munkát nem végeznek, mégis duskálnak a földi javakban, amíg ők, mit tudom én, fa-meg, csonteszközökkel kénytelenek a, a sziget egyébként is nyomorult élővilágára vadászni, addig az amerikaiaknak az égből hullik mindenféle jó tehát konzerve, Coca-Cola, csokoládé, csupaulás az mire... istenek küldenek neki Igen, mindenféle. Az istenek küldenek mindenféle, uh -huh. és az amerikai uh, katonák távoztával uh, uh, uh, néhány évre ugye magukra maradtak a vanuatu szigetén élő benszülöttek, és amikor visszatértek az amerikai tudósok, azt figyelték meg, hogy uh, a vanuatu szigetén élő benszülöttek uh, uh, kifutópályákat építettek, uh, irányítótornyokat, uh, fából faragott uh, uh, ilyen fülhallgatókat és uh, rádióberendezéséteket Készítettek, amik persze nem működnek, hiszen csak fából meg, nádból készültek, de kialakult egy olyan, ö, ö, hát egy koreográfia és egy olyan, olyan hát ilyen vallási kánon, aminek a középpontjában egyébként egy John Froome nevű figura áll, aki a, a, a kultusznak az istene. De lényeg um, az, hogy kitesznek egy repülőtotemet, igen, egy repülőtotemet hát ha annak a megjelenésétől hát megén az a, a Coca-Cola meg a csokoládé. Van 1952 óta egy Operation Christmas Drop nevű ilyen védelmi minisztériumi akció, minden karácsonykor a mikronézatot meg a, meg a kapingamarangi sziget részeket megszórják ilyen halászhálóval, meg tréninggel, tornacipővel, meg ilyesmi, amikor, utána biztos dobog a szívük, meg bemondják a hírekben, csak azoknak az embereknek ez nem kellett. Most viszont szükségük van rá, de még ahhoz még mindig hülyék, hogy megtermeljék. Érted? Nem a módszert dobták le, hanem a szükséget hagyták ott, és néha megszólják. Aztán egyik évről a másikra valaki ezt át fogja húzni egy, egy tollal a költségvetésbe. Most ez a rakományvallás, mire ez a kultusz már maga a kifejezés így át... Ö, ö, csúszott menet közben a, a, a tudomány filozófiába, és azoknak a, a dolgoknak a gyűjtőnevévé váltam, vált, ahol, ami, ami vagy az olyan Átudományok gyűjtőnevévé vált, ahol van látszólagos tudományos tevékenység, meg van látszólagos tudományos nyelvezet, de nincs semmifajta koherencia a tudományos tevékenységben. Ilyen, ilyen mondjuk az ezotéria, ami ugye mindig a, az adott tudományos korszak nyelvét veszi át. Ugye, mit tudom én, száz évvel ezelőtt még szó nem volt energiákról, meg, meg, meg frekvencia szintekről, meg egyebekről. De, de már, de már akkor, a de már akkor ilyen... volt homeopátia. Akkor már, hát, hogy ilyen a kb. száz vagy 120 évvel ezelőtt kezdődött, de ugye, ha most fölmegy az ember egy ezotérikus fórumra, ahol ilyen csodás gyógyulásokról, meg, meg energiáról, meg egyebekről hallhatunk, akkor ugye ott is meg, létezik ez a fajta tudományos nyelvezet, ami elemeiben hasonlít a, a valódi tudomány által használt frazeológiára, csak éppen nem alkot egységes egészet, de, de, de átjönnek ezek a szavak, mint a kvantum, mint az energia, mint az energiaszintek, mint az eltérő energiaszintek, stb. stb. stb. tehát Reflektál a korszak tudományos nyelvezetére, csak éppen nem beszélünk valódi tudományt utánozni próbálja, ahogy a, ahogy a rakomány vallás. Ahogyan, ahogyan nádból, meg fából építettek kifutópályákat, meg. Hát végle, megfigyelték, meg... hogy a tudósok itt csinálnak valamit, meg mondanak ilyen szavagaton energia, meg, meg, meg hmm. ilyesmi, és akkor a, és akkor ők a, ők azt a csodás utánozzák. gyógyító a Gyúcsok József, vagy mit tudom én, a Tihanyi Tamás, aki élő gerinc műtéteket hajt végre a BPT-n, utánozza magát a tevékenységet. Ki volt ennek a csávónak a neve, vagy mi volt ki volt ez John a. Trump. a és a középpontjában ennek, gondolom, hogy mert... pilóta lehetett, vagy valami, mit tudtam én, a helyi. Ön tekintetik az Istenüknek. a igen, igen, igen, igen. Aki, aki adta a kokakolát, meg a tornacipőt, meg a szöget. Gondold el, hogy az Istenek a fejükre estek, az egy, ez egy vigjátéknak tűnik. és hát... Erről szól. a szól. És, és a hát ez estek, a valóság. Az, az erről én, szól. én elmondtam egyszer egy sztorit közönség előtt a következőt, kérdést tettem föl benne, hogy amikor a szállodában, a kérem ne zavarjanak, táblácska még belül van, mert most vetted át a szobát. Van, akkor, akkor fölhívhatod-e a recepciót, hogy elnézést? Zavarhatok-e már, mert ide ki van akasztva nekem belülre, hogy ne zavarjanak kint? És, és akkor tettem a hülyét, mondom ezt egy ismerősömnek, aki évekig dolgozott ilyen kaszinóhajón, és mondta, hogy minden heti turnusban szinte volt legalább egy vendég a nagyon sok szobából, aki ezt tényleg megkérdezte. Nem mert kimenni a folyosóra. Mert ki volt írva, hogy ne zavarjanak. Hát ne zavarjuk a folyosón. A... Bármit nem tudjuk, mert hát, ha igazán ill ill ill illdomosan viselkedsz, akkor nem nézed meg, hogy mit nem szabadott volna megszabolni. De, berek, de a vendégeket ez... egy ilyen felirattal. Most minden picit szállodában bezárják. Mint egy teleflezőt, mert ez ugyanez a fajta ilyen, ilyen lételméleti vagy egy egésztenciális bizonytalanság, mint a liftet nyomogatni. Tehát hogy, hogy ugyanaz, hogy nem bízol. De nem én hívtam föl a recepciót, hanem ez a sok állat, én csak vicceltem. É, vele. Vicceltél, ez egy Na, akkor elmondom neked, volt. hogy ez ugyanaz, mint a, mint a liftet nyomat. Hát... Tehát azok, azok az emberek, akik a, a Föld a, amellett érvelnek szenvedélyesen, hogy a Föld lapos, és ma is bizonygatják, hát ez is inkább vallás, mint egy tév, téveszme. Hát Tehát de, hogy és több, mint vallás. azt képzeld téveszme. el, hogy, Tehát, hogy ez a, a társadalma, a lapos földtársaság, aki most állt elő azzal, 50 vagy 70 éve, hogy a Földlapos. Tehát ez egy 1956-os társaság és 1849-ben kezdte ezt a skeptikus asztrológiát terjeszteni valaki. 300 évvel azután, hogy megkerülte valaki a Földet. Tehát mi történt a 300 év alatt? addig elhitték neki, aztán utána rájöttek, hogy ez a magellán ez kamu, mert a holdon készült képek is a, a, a, az amerikai kamut, zászló nem arra igen. lebeg, mert igazából a, a holdon barról fúj A, a szél. nemzetközi ülállásról, hát mindegy. Készült érted. fényképek is valójában egytől egy van az a hamisítványai, és egy hatalmas tévéstúdióban berendezve készülnek, és a, a Föld valójában lapos, de ha nem lapos, akkor, akkor legalábbis üreges, és a belsőjében van egy kisebb Föld, a középpontjában pedig egy apró nap, ami megvilágítja a belső Föld felületét, és a többi. megint arról van szó, hogy kerüljük el, hogy őrültek legyünk, de kerüljük el azt is, hogy bolondok legyünk. Ugye az őrült az az, aki mindent el hisz, amit nyomtatásban olvas. A bolond az az, aki... aki ö, nem, hát a, a, a bolond az az, aki mindent el hisz, amit nyomtatásban olvas. Az őrült az az, aki semmit nem hiszel, amit nyomtatásban olvas. És ekközött a kettő között kéne találni valamiféle mesgyét, és azon megmaradni. És oda berendezkedni.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 Kaptunk üzenetet, azt írja a hallgató, miért nem odaírják a teljes dobozon a lejárati időt, ahova azt írják, hogy hol van a lejárati idő. Í. Ugye a doboz oldalára rá van írva, hogy lejárati időt lásd a doboz alján. És meg kell nézned a doboz aját, és ott van a lejárati idő. De miből állt volna a lejárati idő ott van a doboz alján, helyére odaírni a lejárati Nyilván időt? Nyilván a gép így fogja meg, meg azt mondja valaki, hogy oda lehet nyomni, mert ott van a nyomófej, meg az bárhova lehet nyomni, öcsém. Mert nyilván az az elmélet, hogy az emberek el, először, először ott keresnék a lejárati időt. Uh, innen már csak egy, az a lépés következne, hogy akkor írjuk is oda, de valamiért ez a lépés hiányzik, és a lejárati idő a teljes doboz aljára kerül. Hihetetlen. Aztán van... De ez bocsánat, ez az egész teljes doboz, ez nekem egy ilyen görcsöm állandóan. Egyfajtát veszek, mert azt ki tudom nyitni. És nálam az összes üdítőnél és tejnél egy dolog számít, nem érdekel, mi van a dobozban. Ha éces rákkal van megtörtve, akkor is megiszom, de a nyitókája legyen olyan, hogy nem marad a kezembe. Mert azonnal visszarepít 1983-ban, amikor a az üdítőről olyan ilyen takony ragasztóval volt rajta a szívószál, ha még volt, de ha megvolt, leszedted, és a szívószálat a hegyes felével ki kellett játszani azon a kis nejlonon. Ez most de, is így van együtt, De nem én. tudta átszúrni, mert gyengébb anyagból volt a szívószál, mint a nejlon. És sírtam, mire hozzájutottam a benne lévő 1,25 század deciliternyi ivóléhez nyomorult egy időszak volt, Ilyaként és ez még némelyik terméknek a nyitókáján tart. És egyesek, egyesek, meg, egyesek életében le. még zajlik ez az időszak. Egyébként az Ivoli az ugyanolyan ugyan ikonikus <gül> kádári szó, mint amilyen a lakó, a másik uh, uh, uh, kádárista uh, szó. Lakó, amire. Lakó, lakosság. Nem, a lakó magában. a lakó, mint, mint, mint társadalmi pozíció. Egyébként ezt csak azok érték meg, akik ezen a tájon születtek, és élték le az életüket, és éltek a kádárrendszerben. Uh, ha tudod, a tipikus lakó pozíció az az, amikor, amikor a pénteki ablak valamért, uh, uh, valamilyen, mit tudom, én, szóba kerül valamelyik uh, budapesti házamon, még mindig csöpög a csap, tudod, hogy az ikv nem csináltatta meg a tetőt, teljesen mindegy, is megszólaltatják a házban a lakó lakót. Lakó, és lakó? az kerül, kerül ki a neve <gül> alá, mint tudom én, Kovács Jánosné lakó. Lakó, ja, és ő ő nekem ilyen pozíció az előadó. Illetve a munkatárs. Mindenki a munkatársad rohadásről jön. És az ivólé az ugyanez, és ugyanez a felesleges, uh, uh, tudod így, kiforgatása valaminek. Mégis mi Aha. lenne? Tehát ez, tehát de, az nem, nem valami legvárvízzel az az fölkeverve? Van, van igen, igen. Az? Énként az az Ivolé, igen. Fú, igen, de kemény. Etus mondta Julcsinak, hogy csöndesebben zenéljetek, mert följönnek a lakók. Aha, Ugye, és igen. Ebben, a, ebben ez az egy ilyen posztkádári állapot. Nem, ez nem -kádári, ez, nem, ez, nem, ez kádári Jó, világos, de a szomszédok az egy posztkádári állapot. Tehát arról van szó, hogy belénkrögzült a kádáriság, bár már nem kéne játszani A kádáriság az úgyhazán, a kádáris a szomszédok. Épp hogy nem a posztkádári állapot kereséséből. De kérdezel meg, azt fogja mondani, hogy a szomszédok mondjuk 84-től 93-ig ment, és nem 91-től. 87-ben kezdődött, és 2000 én azt, év gondolom, gondolom én azt gondolom, marantó. hogy ennek az időszaknak két szegmense van. Az egyiket úgy fogalmazzuk meg, hogy posztkádári, ami a kádárságban, kádárizmusban gyökerezik, a másik felét úgy hívjuk, hogy ezredfordulós, ami pedig már valamelyest kibontakozik a kádárizmusból, és nyit az új évezredre. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ha azt mondjuk, mond, mondok egy példát, a szomszédok kifejezetten posztkádári, a barátok közt, az már kifejezetten ezredfordulós. Én azért nem ér értett, értem, értem ö, hogy mondjam, korszakolva, vagy kronológusan igazad van, de azért sincs mégsem igazad, mert a szomszédok... Ö, ö, csak nem is annyira burkolt szándéka, a kádárizmus konzerválása volt, nem pedig egy poszkádári világ felépítése és, és nem tudom, megértetése a, a, a nézőkkel. Tehát a, a szomszédok ugye arról szólt, azzal a szándékkal íródott és készült, hogy, a, hogy mindazt, ami a kádárizmusban szép volt, fontos, hasznos és jónak éreztük mi e, a világháborús nemzedék, azt valahogy megőrizzük és a, azt, ami pedig a kádár halála után történik, azt valahogy a, a, egy egyen rajtunk kívülálló esemény sorként fogjuk fel, aminek a támadásait tá amennyire lehet, de azt, ami belső euh morálisan uh, számukra ismerős, vagy, vagy morálisan igazolható világot, azt pedig megpróbáljuk annyira megőrizni, amennyire lehet. Nem miben, olyan kicsit, nem olyan kicsit. Mint amiben a, a kis ember mindig kicsi, amiben a vállalkozó mindig csak a, a, a éppen annyi pénzt keres, hogy életben maradjon, vagy <gül> se akar, senki sem akar nagyra törni, amiben a, általában az akarás és a, a többé válni akarás valamiféle gyanús és mindenképpen elítélendő. De a szomszédokban szándék... a Gábor Gábor volt a vállalkozó, érted Igen, aki, aki ilyen... tudott megélni. Abból, két évben egyszer Igen. fektetett valami 20 ruppos pedig de... állítólag ebből él. De ő volt a kapitalizmusnak az a, az a szegmense, akivel még a rendező hajlandó volt azonosulni. Aha. Akivel a horvát még hajlandó volt empatizálni. Hiszen ő bár vállalkozó, bár a kapitalizmushoz tartozik, abban annyira kiszerű, annyira sikertelen, annyira csetlő, csetlő botló szerencsétlen, hogy... Még bejátszik ide a, ide a késő Kádári embertípusba bele, még, még, még, még, nem, még nem bontakozott ki a Kádáriságból, és még nem tört be a, a tőkés rendszerbe. Betörik, vagy, betör valójában, csak abban a formában, és ez, ez, ez egy csomó szereplő kapcsán eljátszhatja egyébként a horvát Ádám, hogy megkörnyékezi meg őket a külvilágban valamilyen formában. Például a Mágent legalább három alkalommal elő akarják vinni magánpraxisba. De ő nem megy. És ő sosem megy. Na hát igen. Kiállj a próbát. Igen, ki a próbát. Tudjában ez igen. egy próba. Ez egy próba, hogy engedünk a kapitalizmusnak, a vagy, oldal, megmaradunk igen. A, vagy megmaradunk a szocializmusban. Megmaradunk igen. Hát igen, igen, igen ja. amik szinonimák ugye. Van az a rész, amikor a Darth Vader elmondja a hogy ő az apja. Vagy keverem? De nem olyan ez az egész, egész szomszédokság, mint amilyen a romantika volt a felvilágosodás után? Hogy jött még egy nagy egyetemes korstílus, amelyik nem vette tudomásul, hogy megölték az Isten, Istent, vagy kvázi... Döni Didro megölte az Istent, és még megpróbálta feltámasztani hanvaiból az Istent, és eljátszani azt, és az egész romantika erről szólt, hogy eljátszuk azt, hogy van egy Isten, úgyhogy hát már tudjuk, hogy nincsen, de csomó mindent, így odarendelünk a helyére, mondjuk a népek szabadságát, vagy valamiféle ideákat megpróbálunk az Isten üres trónszékébe székébe ültetni a helyére. De ide a, a Ide jutottam kell ezzel a kárgókulttal is, amiről beszélgetünk a rakományvállással, meg a Lapos hogy, hogy Magellán megkerüli a Földet, Kolumbusz elmegy Amerikába, és eltelik 300 év, és te kiállsz oda, azt mondani, hogy lapos a Föld, 100 év múlva még egy állat, ez az 50-es években ké képes erre egy, egy társaságot alapítani. Érted? És, és, és, akkor, és akkor ott van a Jedi vallás. Hülyességet csinál, és azt is lassan és rosszul. Ott van a Jedi vallás, ami... Mi egy, egy, egy Kanadában, bevet vallás, de Kanadában bevet vallás, Kanadában bevet tehát arról van szó, hogy bejegy, bejegyzett vallás, tehát az, az... De azért ez egy troll vallás, egy csomó, csomó azért nem én, hmm. én nem tudom elképzelni, hogy van köztük olyan, amelyik hisz ebben, mert ahhoz kéne látnia életében legalább egy erőhasználót, de ugye, mint tudjuk, az erőt nem lehet úgy használni, ahogy a Star Warsban. Az ember, a az ember képes az hinni, Képes hinni a, a, nem tudom, az okorman születő vallások isteni csodáiban, hogy valaki halottakat támaszt föl, vagy, vagy meghal a keresztén, de három nappal később újjászületik. Ugyan, olyannyira hisz, hihetek abban is, hogy volt valahol valaki egy erőhasználó, aki, aki igenis képes volt mindarra amire, és a Lukás igazából nem tett mást, mint hogy ezt az ennek a, az erőhasználatnak valami felé biblikus formát adott. De te komoly képélt átfolyt a Jedi, Jedi vallás. De te most ezt komolyan el tudod hinni, hogy van akár egyetlen ember is, aki hisz a jedi vallásban, és tényleg híve a jedi vallásnak, és ténylegesen az ő életében azt a szerepet játsza a jedi vallás, mint amit mondjuk egy ténylegesen vallásos, ténylegesen hívő keresztény, mit tudom én, a, amit a Pajor Tamásnak a Jézus Krisztus jelent, mond, mondtam egy példát. De midi Glorián mér délutánonként a vérében mondjuk. miért ezt hiszed? Én, én tudod, mindig az gyerek szerepét játszom, és mindig megpróbálok relativizálni, de de miért uh... Uh, tekintjük az ő szándékait hamisabbnak azok én el, akik mondjuk, nem tudom. De nem a szándékait ah, tekintjük elmondom, hamisabbnak, elmondom nem ér, tudom mert komolyan tudja, hogy, hogy egy filmről van szó, érted? Valakit mondjuk megvezetnek, vagy létrehoznak egy valamilyen vallást, egy ilyen frissebbekre gondolok, meg egyébként az összesre gondolok, csak a hallgatók kedvéért így elválasztom a kettőt, de ezt, ezt mondjuk azok, akik, akik ezt terjesztik, és az előjárói. Ő, nekik már nyilvánvalóan tudniuk kellene, hogy nem mondanak igazat, de aki követi, az had, had tegye, és hadd legyen hite mellé, meg hadd legyen ártatlan, Miért Miért te tegíthetünk valaki gyógyszer esetben... e modern profétának, aki ugyanúgy, mondom, aki, aki átvette aki nem, a nem. Nem elmondom, elmondom, hogy mi a különbség. Azért. Azért. Elmondom, hogy mi a miért különbség? a biblia az? Gábor elmondom, Gábor elmondom, hogy mi a különbség, jó? Mohamed, Jézus, Mózes, Buddha, de még Aaron Hubbard is, komolyan! megvallotta azt, hogy amit ő írt, az már pedig úgy van, legalábbis ő amit mondott, most ezek nem írtak semmit, most a Mohamed, a Jézus, a Mózes, a Butha nem írt, az Errol írt, mindegy, az ő tanai azok az ő meggyőződésével találkoznak. Na most a George Lucas, amit leírt, arról maga George Lucas jelentette ki, hogy az egy fikció. Ellentétben Mohameddel, aki szerint... Csak Mohamed nem mondta azt akkorára, hogy fikció. Azt mondani, hogy a Jedi vallás a vallások rakomány vallása? Igen. Ezt akarom mondani. Tehát, hogy arról van szó, hogy hogyan kell hinni egy olyan vallásban, amiben a vallás alapító sem hitt. De ezért nem tudom komolyan venni azt, hogy valaki komoly híve lehessen a Jedi vallásnak. Ti hogy vagytok? Jó lenni, Robert. De lehet, hogy nem akart, de később az lett. Na most arról van szó, hogy a, a George Lucas meg egyáltalán nem lett az. Nem arról van szó, hogy nem akart, de az lett. Arról van szó, hogy George Lucas egy pillanatra se lett az, csak vannak olyanok, akik őt annak szeretnék látni, és belerugdossák őt egy ilyen vallás alapító szerepbe, hogy ebbe a hülyeségbe hiessenek. De az én szememben a Jedi vallás az nem egy vallás, hanem csak egy divathóbort. De most nem tudom, hogy ti hogy gondoljátok, kedves hallgatók. 0630-2010-90 az Kényes hallgatjátok Puzsé. Robert-tel, vendégünk nyári Gábor, én Horváth Oszkár vagyok. Kaptunk egy üzenetet a, a szientológiára vonatkozóan, és volt itt egy kis nézeteltérés köztünk, hogy a szientológia vallást azt vajon szabad-e nekünk minősíteni a rádióban, vagy nem szabad minősíteni. Azt írta a kedves hallgató, hogy a szientológia ö, egyház alapítója Ron Hubbard az szintén nem gondolta komolyan, amit mondott. Szemben azzal, amit mi állítottunk, hogy ő is legalább hitt abban, amit leírt. Lehet, és írja hogy nem, a hallgató, hogy hát nem, tudta ő, hogy de lehet, nem úgy hogy nem, van. De de lehet, hogy nem hitt. Leírt. Írta. Minden esetre azt állította, hogy hisz. Most én nem hiszem azt, hogy az Aaron Habert hitte ebben. Mert ez egy, mert ez egy szélhámosság. is, amikor egy szélhámosságot látok, akkor nem gondolom őnek a szélhámost. Jó, De én megmondom a robin hogy mondd azt, hogy, hogy ő tényként leírta azt, amit gondol, aztán, hogy az igaz volt, vagy nem, azt, azt bízzuk rá. De így ne szélhámoszoljuk szét. Tehát ez a te véleményed, Robin. Ez az enyém. Egyébként az enyém is. ennyit no, szeretnék mondani. Kaptunk még üzenetet? Azt írja a hallgató, én a Maradona Maradónál valószínűleg. Maradónavallás, nem maradona, tudom, hogy olyan benne. Maradónavallás. Tudod, vannak ezek a, ezek a, ezek a e, furcsa dél-amerikai ilyen, ilyen e, szintetizáló kultuszok, amik egyszerre katolikus, egyszerre vudó, egyszerre törzs. Ez valamelyik ilyen kultusznak a, a szentje a maradónak. Egyébként Argentína az a legérdekesebb hely a világon, ahol a, ahol a az, elnök... az maradón szent a simán. Elnök nem, nem, ahol képzelni. imádják, ahol, ahol vallásosan imádják az elnök szajháját, meg ahol vallásosan imádják Maradonát, aki nem tér háromig nem tud elszámolni, és megválasztják ö, ö, szövetségi kapitánynak, meg nem tém, ahol szű, szűzmária szűz Mária az egy ilyen izé, az egy ilyen, nem tudom én, egy ilyen kis házi szent, akihez úgy viszonyulnak az emberek, mint ahogy nem tudom én. Láttam a magonát akar... játszani, és simán szent basszus. Jó, jó, jó, jó én láttam, én tényleg egy különleges képességű játék. Volt, de, de hát akkor most a Messi szent lesz, hogy a Messinek is vallása lesz? Megfigyeltétek messi, kedves... messi galaxisban. Egy Messi-ben legfeljebb. Látod, Igen. Igen. Ez mind összefügg hát, valahol, Robi. Egy több hallgatunk is megvédte a Jedi vallást, csak mondom, Robi. Azt írja, hogy hiszi, hogy a Jedi vallásban valaki hisz? Tehát Vagy arról van, tért, a megvédte, hogy... az a, a, a faszavallás, a jedi vallás, az még nem a megvédés, érted? Tehát a, a megvédés az azt jelenti, hogy ö, ténylegesen van a bolygón élő ember, aki hisz a jedi vallásban? Hisz, abba, hisz az erőhasználatban? Ez, a, ez itt a fő kérdés. Szóval a fő kérdés, te hozzátok, kedves hallgatók, hogy megfigyeltétek-e, hogy hogy születtek régen a dalszövegek, és hogy születnek manapság a dalszövegek? Régen volt a dalszövegírónak a fejében egy narratíva. El akart mesélni egy történetet, vagy el akarta mesélni az egyik állapotát, a szomorúságát, a bánatát, a félelmét, valamilyen érzését. De akár egy egészen rövid állítást, és ekköré fölé, e, e fölépítette egy verset, egy dalt, Igen. hogy te képekben értsd meg azt, amit ő érez, mert amit ő érez, nem csak egy mondat, az a, az a tény, amit állít, hm. hanem az érzései, ami a gyomra összeszorulása, és a légszomja, és azt mind bele Öntöttem, ez mindig, is így, ez ez mindig is így volt. Ez mindig is így volt. Ez az Nem elmondom, mire gondol a Robbie manapság szerintem így a 90-es évek közepe től az az az tudják most olyan szavánnak most lehet, hogy a pop. pop e, ja. Jó, most. A pop érde, zene, a Anna az már nagyon keményen prostituálódott ilyen vonatkozásban, mint a szövegírás. Lesautó színezümek során repülünk, suhanunk. Nem tudom micsoda, hogy mondom, hogy folytatódik. Nos, a a szövegek úgy készültek, hogy volt a, a szövegíró fejében egy narratíva. A narra, az a narratíva, ami a szövegíró fejében volt, ahhoz a szövegírónak szüksége volt fogalmakra, szavakra, és a narratívához keresett szavakat, fogalmakat, amelyekből felépített a, a költeményt. Na most aztán volt egy súlyos fordulat, ahonnantól kezdve, nem a, nem, a, nem a narratíva volt a primer, nem a narratívához készültek a fogalmak, és abból készült a, a, a, a műalkotás, hanem volt a szerzőnek a fejében néhány fogalom, amelyek preferált fogalmak, és azokhoz kellett narratívát írni. A fogalmak köré kellett narratívákat írni, tehát elkezdtek, olyan úgy születni a dalszövegek, ahogyan a reklámszövegek. Tehát volt egy fogalvan, egy fogalvan... szavad, Igen, és akkor a kult körbe kult párnázzuk Pont. valami, mintha igazából pontosan, akartam volna mondani pontosan. valami. Pontosan! Tehát Egyébként én ezt is vitatom, Robi, nem voltak kulcsszavaik se, hanem zenét akartak csinálni, tánczenét, popzenét, és jó lett, és fölgügyögték, hogy Wappa everybody you know, how everybody everybody dance. És akkor azt mondták, hogy legyen már valami értelme, jó, akkor szomorul szomorulaj. Boldogság, lazaság, boldogság, szenvedély, mm. őrület, parti. No most uh -huh. ezek kulcs szavak. ezek Szerinten, köré a modern popdalok, a modern popdalok ezek kulcs a kulcs szavak kulcs szavak köré a köré Ritmikailag passzoló hangsorok vannak, amik ö, ö, emóciókat ébreszthetnek, mert emlékeztetnek valamire, felidéznek egy hangulatot, ami, amit már egyszer valahol valamilyen formában átéltél, aminek egyébként valóban van köze ezekhez a szavakhoz, az eufóriához, az de egyáltalán nem szükségszerű, hogy ezek a szavak valóban nem a szabadnak, nem kell szerepelniük Én. benne. Én csak az lényeg, hogy a savakhoz hangsorok, amik Arról van szó, hogy vannak preferált divatos fogalmak, és ezek köré a divatos fogalmak köré kell szöveget írni. Nem kell, hogy szerepeljen benne a boldogság, lazaság, szerelem, szó önmagában. Az a lényeg, hogy szavakhoz rendelünk narratívákat, nem pedig narratívákhoz szavakat. Tehát, hogy valami megfordult, valami értelemellenes fordulatot vett. Amikor korábban az értelem körül csoportosult, az most preferált szavakhoz rendelt. Költ, költemény készül, ami nem csoda, hogy nem önálló narratíva. Hát hogy legyen narratívája valaminek, ami nem több, mint a boldogság és lazaság szavainak a kibontása értelem nélkül, mint egy hangulati felhő duzzasztása vagy fújása ebből. Részben egyébként olyanokat látok e mögött, hogy nincsenek olyan műhelyek, vagy nem mindenki ilyen műhelyben alkot, ahol a költészettel és a tartalommal érkező ember a zenével érkező emberrel összefoghatna. Ugye magányosan el van szigetelve egy zenész mondjuk a zeneakadémiára, nem, nem rosszabb helyre. De nincs mit mondania, mert ő zenélni jött a földre, és, és azt tud a legjobban. Miközben mondjuk a, a mondani valóval ellátott valakinek meg nincsenek Uhum. És akkor az az a az, a mimi... az egyik hallgatunk <gül> Igen, az valami. I i... Mi... I minimi, mi... Valami Na igen, ez a jó példa ide. Ja, ja, ja. Mert laza és semmi értelme. ez az, ez a ez a, a ritmikai lak stimmerő hangszer az I minimi mi nem jelent kevesebbet mint a vápa a... ba dubápa lápa Igen, vagy akár az, hogy nem tudom. A... Vagy akár az, a... vagy akár annál, hogy a tibuláz, Ez sem jelent Aha. többet az I minimi semini. virág fálhang beszél. Ennél sem jelent, se többet se kevesebbet.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 Megérkeztünk a dalszövegelemző rovatunkhoz, és itt a Mukinak a fia vagyok című. Ö, hát ki tudja honnan származó, és nem így slágerről, talán egy ilyen népdalról lesz szó. Itt ö, azt írják, Cigány népdal, nem? Igen, ez egy, ez egy cigánydal, azt, azt írja az interneten ö, az egyik kiadó, hogy a Muki fia, bizony nehéz megmondani, hogy kik és hol énekelték először. Én magam még gyerekkoromban hallottam a Vén ő meg ugye ma már 78 éves. Vagy ott van például ö, a Vén Mondák. Váradi Mariska apósa, sose felejtem el, milyen volt, mikor énekelte. Még botolót is járt rá, ami azért fura dolog, mert egészen más a ritmus a szinte, lehetetlen rá énekelni és táncolni egyszerre, de az öreg Mondák megcsinálta. Tehát ez egy ilyen, ez egy mulatos, de a hagyományos értelmében a mulatáshoz használt cigány. Nóta, ami, aminek azért hát aminek visz, szépen visszanyúló történelme van. Viszont a tartalma az egészen ijesztő. A szövege az valami példátlanul bestiális. Kérlek amiről, titeket. Amiről, amiről szóval az a Muki-nak a fia, a muki vagyok, című a fia vagyok című dal. Figyeljétek a szöveget, mert ilyet nem hallotok minden nap. De jól tudjátok, hogy ki vagyok, a muki a, a fia vagyok, de ránézek. Na most itt egy fenyegetőzés hangzik el. Arról van szó, hogy ti nem tudjátok, hogy ki vagyok. A mukinak a fia vagyok. Ránézek a hosszú nyelű késre, összeszúrlak, összeváglak benneteket. De ez arra vonatkozik, hogy itt már a Muki, aki az apja a hősünknek, az már egy pszichopata volt. Erre hivatkozik most a fia. Nyilván arról van szó, hogy a Muki az apám ölt, és ezt ti is jól tudjátok. Egyébként két változatban is hallottam már ezt, van úgy, hogy nem tudjátok, hogy ki vagyok, és van úgy, hogy jól tudjátok, hogy ki vagyok. Na jó, igen, világos, de mind a kettő ugyanazt jelenti. Mind, ar... mind a kettő ugyanazt jelent. Arról van szó, hogy a mukinak a fia vagyok, ez azt jelenti, hogy a pszichopata apámtól nem csak a pszichopátiáért felelős géneket kaptam meg, de megkaptam azt a mindennapos ütleget, ami egy pszichopata fiának az apjától minden nap, mint nap kijár. Tehát velem olyan annyira vigyázzatok, mintha csak az apám lennék. Tehát ezt akarom elmondani, arról van szó, hogy pontosan olyan pszichopata vagyok, mint az apám, és már is jelzem nektek, hogy ránézek a hosszú nyelükésre. Arról van szó, itt egy aszociáció. Ránézek a hosszú és miut eszembe, amikor ránézek a hosszú nyelvésre, hogy szétszabdallak benneteket. Tehát a tömeggyilkosság jut eszembe a hosszú De Mi az, hogy hosszú nyelű? Mi, miért van hosszú nyelevkésnek? Ezt még fejtsük meg ilyen erő erőkar, kenyérvágó, húszeletelőző, hogy ez egy konyhai eszköz, vagy egy elől hagyott hosszú, ugye nem a bicskámra nézek rá, amit azért hoztam, hanem egy bármilyen széthagyott tárgytól. Én ö, lehet, hogy begorombolok, és szétváglak titeket. Tehát úgy vigyázzatok velem, hogyha fegyvertelenül jöttem, egy széklábból, egy török. És üvegből is a halálotok lehet. Szerintem a, és ez a hosszú nyerűzés, ez egy ilyen családi erekjel, valószínűleg muki azzal ölt. Én úgy kezdem, hogy a hosszú nyelőkés, itt egy ikonikus, ismer darab, tehát a muki hosszú amivel, hogy te is mondtad, Muki a múltban gyilkolhatot, amit megörökölt a fia, amit mindig magánál van. Tehát szerintem tévedés is azt hinni, hogy muki, nem, muki fia nem is a. az örökség. Ez az génekkel és az ütlegekkel együtt megkapta a kést az apjától. Igen. igen. igen. igen ez a Hattori, az a amivel Muki ölt, biztos vagyok. Tehát, de, de, de, de most itt, itt, itt, arról, de itt arról beszélünk, hogy, a, hogy én a mukinak a fia vagyok, és megfenyegeti a hallgatót. Azt értsétek, hogy itt ti vagytok megfenyegetve. Tehát itt én nem szólítva Nem, itt arról van szó, hogy mindenki, aki hallja ezt a dalt, az ez, vegye magára Ez nyugodtan. a kocsmán épe, tehát itt, egy, itt egy, egy buliban vagyunk. De csinálj, csinálj, túl csinálj, veszed neked, veszed neked, inkább, de ránézek. Tehát itt, itt, itt már egy rossz helyzet vita. van, meghívlak piára, gyertek, ígyunk együtt, de egy rossz mozdulat. De mi, de mi? szó van arról, hogy kell egy rossz mozdulat? Ha szó nincs arról, csináld, csináld, de jól csináld, veszek neked, veszek neked, ja. pálinkát. nem, nincs az, hogy de. I, ne, iszogatunk, hát nem veszek neked pálinkát, van. hogy helyzeti előnybe kerüljek, mert tudom, hogy ma este is ölni fogok és tudom, hogy nem mondasz nemet a pálinkára. És ez mondjuk egy a ja, vadnyugaton egyébként nem áll messze a, a mindennapoktól ez a viselkedés, nem? Tehát mondjuk a, lehet, hogy nálunk is ilyen volt a 19. század eleje. Ö, De nincsenek egy ilyen nagyon, nagyon durva, nagyon direkt, ö, ö, tehát ez nem egy ilyen mert egy, egy ilyen szexuális metafora valójában. Sze Pszichopátia. Nem, Csinál, csináld, de jól csináld, veszek, veszek neked pálinkát, ránézek a hosszú nyelű késre. Ez mi lehet az? valamire. Összeszúrlak, összeváglak benneteket. Szerintem ez aros, ez a csinál csinál, de jól csináld, ez egy egyértelmű. Tehát ez, egy, ez egy kiszólás egy nőnek. Na, ezt is el tudom képzelni. Lehet, Mit de a hosszú szerint, nyelű ez, a veszek ho neked pár aztán ránézek a hosszú nyelű késre és összeszúrlak, összeváglak. Uh -huh. Ebben uh -huh. szerintem benne van reddés. Ne, figyelj, figyelj rám, nem, Robi! Nem, nem akarom a cáfolni, a nem, nem cáfolom vagyok. azt, amit te Neki mondasz. is hosszú nyelű volt a késem. Tehát ez így is működik. Uh -huh. Tehát, Ez hogy a, kell úgy, látni. úgy örököltem, úgy örököltem. A hosszú előkészítés, azt örököltem. Kést, egyébként lehet, de hát, szerintem egy, egy, itt egy nagy természetű ember beszél arról, hogy ő buszta, <laughs> kizárólag az ösztöneinek él, épp olyan keményen bánik a szerszámával, mint a késével ott, ott, És bármikor készen áll a használatára, és nem gondolkodik ösztönös Így, rögtön, így rögtön van értelme a hosszú nyelnek, mert ne arra, hogy, de semmi értelme, egy hossz, bármilyen késnek hosszú nyele legyen, mert egy kézben fogod. Érted? Ez nem egy Az gyakar. már egy, igen egy kar gyakorlatilag, aminek nem, ilyen kétkezes markolata van. Nem itt arról van szó, hogy egy, egy metaforát akartok odahazudni, ahol nincsen metafora, csak egy pszichopátia van. Tehát én értem, hogy bármi lehet szexuális utalásokat belejteni. Nem lehet pszichopátiás utalásokat is belelejteni. Csak amikor hát, arról van szó, az hogy összeszurnak összeváglak benneteket. Tehát amikor erről van szó, tehát arról van szó, hogy nem tudunk személyt egyeztetni. Tehát elkezdünk egy. Elkezdünk egyes szám második személyben beszélni valakihez. Csináld. Csinál, csináld, csináld, de jól csináld, neked veszek, veszek neked pálinkát, majd pedig átlépünk többes szám második személybe összeszúrlak, összeváglak benneteket. Tehát, hogyha itt szexről lenne szó, akkor azt mondaná, hogy téged, aki csináld, Igen. csináld, de jól csináld. Itt a benneteket az arra vonatkozik, hogy ezen Mert a ez helyen didaktikus... mindenkit lemészárolok. Nem, nem azt jelenti, van, hogy ezen a helyen mindenkivel koitálni fogok. Értjük, hogy a És jelenti a... szerintem. Mind a kettőt jelenti. Na, én mind, szerintem, mondom, igen szellemes volna. Szerintem ne. ahogy a névdalok általában, uh, igen, én baromi szellemesek, baromi és önmagukon túli értekek. Megmondom, csomó egyéb hogy, is. hogy hogy inkább a Robi, Robi verziója felé hajlik a szívem, mert tényleg itt egy ember titat, aztán mindenkit össze, kaszabol összevág, hogyha én a hosszúnyelű kés alatt a, a csúcsot értelenek, csináld, akkor... csináld, de jól csináld, veszek neked, veszek neked pálinkát, ránézek a hosszúnyelű késre, összezúrlok, meneteket. Én nem hmm. azt mondtam, hogy ez nem, nem azt jelenti, amit ez a négy sor nyilvánvaló. Nem a, a, a primer jelentést próbálom tagadni, én csak azt mondom, hogy van egy másodlagos jelentés is, ami a, a nekül ösztönkírésről szól, arról, hogy bármikor készen állok arra, hogy akár a szexuális ösztöneimnek, akár a gyilkos ösztöneimnek engedjek. A benneteket alatt lehet, hogy nem azt érti, hogy most mindegyik kötőket, hanem bármikor, bármelyik egy, egyik őtöket hajlandó. Tehát valakivel iszom, udvarolok neki, az hazamegy, és azért nem marad, és majd valaki mást a műházhoz támasztok. Na az a rohadt ijesztő, hogy mi az előzménye annak, hogy összeszúrlak, összeállásolnak benneteket, hogy ránézek a hosszú nyelű késre. Tehát, hogy rátévett a szemem a késre. Tehát, hogy valójában nem arról van szó, hogy csak vigyáz, egy rossz szót ne szólj. Uh -huh. Mert nem a, mert tudod az arról van szó, hogy ennek belső feltételei vannak, amelyek az avart elménben zajlanak, vagy vannak. Nem arról van szó, hogy itt bármiféle külső hatásra hmm. én egy reakcióként összeszúrlak, összevaglak. Nem. De akkor vegyük azt, hogy akkor, mert én azt mondom, hogy döntsük el, ez itt az ölésről szól. De menjünk vissza a, a nyári féle változatra, hogy itt a szexről van szó, ugyanúgy előzmény nélküli. Tehát az erőszak akkor Érted? Tehát nem azt mondja, hogy kacérkoc, kacérkodsz, iszod a pálinkát, rám kacsintasz, és akkor a szénabogjában találkozunk, hanem bejössz, köszönsz és leveszed a cipőt, és már vissznek Arról van szó, hogy a Muki az hozzászokott ahhoz, hogy ő, amikor ránéz a hosszú nyelükésre, akkor összekaszabol bárki. Legyen ez a nem Na. szerve vagy, ki, vagy valóban a kése, ő mindig azt fogja tenni, amit az öszterei abban a pillanatban parancsolnak És el, igen, kontrolláltan fogja Nem, most, nem most az összeszúrlak, összeváglak akkor. benneteket, én ezt azért, azért problémás nekem ez a szexuális vonatkozás, mert ez azt jelenti, hogy a, hogy a Muki fia az biszexuális, vagy ezt válogassák le maguknak a nők, a férfiak ne vegyék magukra. Érted? Szerintem, meg ha ölésről van szó, akkor minden a Muki, ahogy a fia is. Mm -hmm. Mm -hmm. Azt ír az éghallgató, hogy iszonyatos ez a dal, még sosem hallottam. Egyébként, ja. ö, egyébként ö, nem véletlenül ö, ezt a változatot vágtuk be, mert a Parnograsztal ismét híres lett, amit viszont imádok, is megvan az összes lemezük, de ettől függetlenül figyelem, hogy mit mondanak. És, és ez, ez, egy, ez, egy, ez egy sötét árnyék, amit nem ja, tudtam fölfogni. És tök jó, hogy megbeszéltük. Róat ijesztő az De ha múkit meglátom, akkor átmegyek a másik oldalra, mert vagy megöl, vagy... Ö, vagy szerelmeskedni fog. De az, az igazság, hogy, hogy nem, nem tesz. Tehát most te átmész a másik oldalra, miért? Mert még nem tudod, hogy ő kicsoda. Ő a mukinak a fia. <gül> Azt gondolod, hogy te átmész a másik oldalra, és ezzel megoldod a problémát, de csak mert nem tudod, hogy ő a mukinak a fia, ránéz a hosszúnyelű késre, összeszabdal téged. A, a nem tudás nem ment fel a felelősség alól. Igen, Neked igen, ezt mondják. Kell, igen. Ki a Muki? Ki a Muki, és ki a fia, és hogy mire számíthatsz ha ránéz a hosszúnyelű késre. <gül> Szerintem ez a dal a Muki segélykiadás. Áltása. Na, én lehet, hogy segélykiáltása, de ha de valaki mire, úgy hogy fogjatok le, vagy De, mi? de, hogyha, de egyébként az ha... is benne van egy picit, hogy annyira örülünk, annyira bulizok, ez az összeszúrlak, összeváglak be reteket, ez bármilyen furcsa, vagy nem tudom, nekem jelent egyébként egy ilyen nagyon áttételesen, de valamiféle ilyen, ezért most biztos nagyon nekem rontatok majd, egy ilyen ölelős, magamhoz húzós gesztust is hogy tudod. Annyira, hát szó, ölelkesen a, téged a annyira, munkinak a annyira, annyira szeretlek, tudod, hogy, hogy minnyer megharaplak, annyira, rajom, annyira bulizok, annyira örjöngök, hogy összeszórlak, öh. összevágnak be a annyira tudod. Úgy, közel szeret, ér, úgy, annyira, úgy szeretlek, annyira, meg érzel, meg az, jó, világos, annyira világos. közel érzek magamhoz mindenkit, hogy jó, és tudom akkor a, a, a nagymama belemar bele a, a, a, a mutató és jó, a azt közés súlyával, hozzá, az unokája tegyük hozzá, hogy a halál nem ritkán egy ilyen fokozó szó, tehát hogy haljak meg úgy szeretlek, és Nyilván nem akarok meghalni, veled Hú, akarok érni, meg ezt de. de mégis ezzel, ezzel támasztom alá, hogy annyira meg szeretlek. Fújtalak annyira szeretlek. ezt a De jó, világos, csak ez olyan hozzáállás, hogy jaj, hát a Muki nem ezt akarta mondani. akkor nem beléd de, de szalad, amikor belétszalad a hosszú kés, akkor majd ö, ö, ö, ö, ö, ö, vért <suk> felböfögve, bármilyen értelemben, <suk> akkor majd vért felböfögve mondhatod, hogy jaj, hát a Muki csak nagyon bulizik. Milyen jó, hogy csak a nyele hosszú. Nem tudjuk hogy, hogy pengéje, nem tudjuk, hogy mekkora penge ja. nem tudjuk, nyílis, hogy mekkora penge a nyelvén. Nagyon hosszú penge és nagyon rövid penge. Ez már az ászlándzsa, az ne arra uggyatok, de teljes fogalmi tévedésben van Muki, de ezt nem merem elmondani. De ne, ne, de nem ne, tudjuk, hogy ki a Muki, tehát Igen, az az azért Érdekes, merem. Hogy, ezért merem ezt kimondani. Érdekes, hogy, hogy, hogy így identifikálja magát, hogy a Muki fia, de valójában csak annyit tudunk, hogy van egy ember, akinek az apját Mukinak nak hívják. De nem, a Muki. az ott ez. a nagyon fontos, hogy itt bárki lehet, ez bárki Bárki mondhatja azt, hogy ő a Muki fia, tehát bárki kerülhet ebbe az Állapotba. Aki ezt a dal ő a muki. Nem, fia. Hát, nem, de hát, hogy ha nem én ezt, ezt éneklem, akkor abban az állapotban vagyok, hogy a muki. Világos, fia kerül. világos, hogyha én azt éneklem, hogy én a Magda Marinkónak a fia vagyok, azzal nem arra utalok, hogy ölelgetni akarok másokat, Pontosan. hanem arra, hogy megölöm őket. Világos, nem tudjátok, hogy ki vagyok, de most, hogy megtudjátok, ne bulízzatok, inkább kapjatok pánikrohamot, és próbáljátok meg a fejeteket az ajtófélfához dörgölni, hát ha attól majd jobb lesz, vagy könnyebb lesz. Azt írja a hallgató és ez a nap üzenete rovatunkban, a napüzenete a dalszövegekhez kapcsolódva, hogy akkor történt a váltás, amikor a fogyasztói társadalom elvárásait a kiadók elkezdték kötelezően elvárni az előadóktól, és már nem az ösztönös zenészeket próbálták alakítani, hanem senkikből gyártottak előadókat, hogy a nekik megfelelő értékeket képviseljék. Azt gondolom, hogy ez így pontos, és ez a 90-es évek eleje. Tehát ott, már ott már nem a Motown szette össze a, a feketes rácsokat akik kizé duvápoltak a híd alatt. Ez az Erosmisz-szal, hanem, hanem megcsináltak ilyesmit. picasso branch, Meg ilyeneket. Igen, igen, igen. Az Erosmisz volt az első ilyen kvázi fiúzenekar. Egyébként hmm. a Sex Pistols is ilyen volt, és ezt kevesen tudják. De én tudom, hogy az volt. Ami, a, Amit szintén így válogattak, pedig a Sex Pistols az autentikus pankságnak a szimbóluma, és már az is egy biző boys volt. Hát van, amikor funkcsa. a természetesen talált valamit lemosdo, lemosdatod, és egy picit kiáll és van a szintetikus. De hogy arról van szó, hogy mindig olcsóbb és mindig könnyebb, meg megegszerűbb az igénytelen szintetikusat gyártani, mint hogy valami organikusat egy kicsit fogyasztóbar a... uh, formáljál. A legborzasztóbb egyébként az, hogy, hogy amikor felmész a YouTube-ra és meghallgatod a 90-es évek vagy, vagy nagyon silány minőségű magyar Európok slávereit, tudod, ilyen emergency house, meg UFO, meg ezeket, hmm. akkor akkor én azt gondoltam, hogy hogy azok, akik velem egy időben ebben a korszakban nőttek fel, azok épp olyan szarnak és nevetségesnek hallották ezt, mint én. És velem együtt nevettek, akkor amikor ezek Ezeket a számokat hallották. És most felmész a YouTube-ra, indított ezeket a számokat, elind megnézed alatt a kommenteket, és mit fogsz ott találni? Ugyanazokat a kommenteket, amiket az egy az idősebb generáció odaira az LGT, meg a, a, a, a motorokkal. Hogy Istenem, ezek voltak alá. még az igazi zenék. Odaírják aha, az Emergency aha. house alá, hogy ezek voltak az igazi zenék. Jó, hát mindenki a, mindenki a gyerekkorát imádja, mindenki a, a korát imádja ezekben a szúcsokban. De meg a hívják úr, hadd legyek te, lehetetlen Alpán... az Emergency house rajongani. Nem hiszem el, képtelenség, nem írhatod oda alá, hogy ezek valóban. A A dr. Albánt idehozza ez vagy az a nem tudom én ilyen italkimérés, mert kb. kb. Ilyen, ilyen, ilyen méretű sztár dr. Albán, és pontosan tudják, hogy azok, akik most jól tudnak költeni koktélokra, ja, azok akkor szó. voltak fiatalok, Persze, a amikor a dr. Albán és a, a nosztalgia nosztalgia egyszerűen eladja. Ez a 30-40 aki most már szembesült vele, hogy nem az lett esetleg, amiről álmodott, de van elköltető, szabadon elkölthető kis plusz jövedelme a az élet, az én valami megteremtés Presser Gábort maga idején, sőt, még most is komolyan vesszük, vagy nem tudom, az omagát a maga idejében komolyan vettük, de még a második meg a harmadik vonalát is ennek a korszaknak azért valamelyest komolyan vettük, meg voltak kiemelkedő pillanatai. De hol voltak DJ a kiemelkedő pillanatai, vagy egyáltalán pillanatai? Minden esetre reflektálnunk kell, hogy a szörényi leventékből vastag csabák lettek, és hogy ez hogy történt, és hogy hol veszett el kézen közön a terméket gyártunk, és jött létre helyette a termék, Amire amelyik Amire amelyik, amelyik köré géniuszt hazudunk. Szóval, hogy ez, ez az, a, az a pillanat, amikor befejeződik a műsor, befejeződik a hét, és mi kellemes hétvégét kívánunk. Ez nektek. volt az önkényes mérvedó 92. adása a második év az negyedik hétje. Hétfőtől folytatjuk. Itt volt velünk Nyári Gábor, Puzsér Robert, én Horváth Oszkár voltam. Jó étvégét, sziasztok! Música